Berrien tenurea zurekin pantzo irigarraia. Eta Baigurriko eh, trail estazioaz eztabaida da baida Estazion trail edo mendil asterkaldien gune bat egiteko sedea bada Baigurriko Ibarrian. Kad inguramenaren aldeko kolektiboa kontra altxatzen da. Kadeko parteide bat eta Baigurriko ausapezaren argapostua entzunen ditugu. Familia plan gintza edo planin familia lantena berriz sortzen ari irudogoibat kideak arrabiazten dute egoitza baten bilatzen ari dira orai familien aldeko laguntza lanas egitzeko. Herriak atxeta teknologia berrietan txartzen, webgune bat sortzekotan dira, biltsar nagusian aipatu dute peio jorra juriak orkestuko dauku berritasun hau. Eta poesia eta munduko musikak etiopikoak izaneko vestibala gaur abiatzen da baionan Patrick Samuazo martinik argidazlea da aurtengo gomita bedezia. Aroa, Gatelin. Mementoko hamar gradoko temperatura barnek alde untan, basterrak trempan, euri ahu lakitzen maiten dituzte, iguzkaren egeraldiarekin goizuntan, euri azkarragoak eta bizik eta patua haratsaldea, temperatura kamalaukra inguruan goren Eta berriz ere emazte bat gizonen edo gizon baten bortizkerien biktima, aste bidarteko enpresa enpresabatean larriki kolpaturik atxeman zen emaztea, hilda ospitaliana. Hoetan azten kolpea kolpeainitzekin eta zauria undia buruan atxeman zutela bere lantigian, senarrak eginak, unek bere buruaz beste eginduela ondotik, lanki hildek erranduten az, bikotea behistena izen eta gaizki basatzen zen, hilden gizona jadanik kondenatua izan zen 2008 ana bere emateari jasan arazi jatu txengatika behatzi urteko aur bat ume urtz usten dute. Sorpresa getariko, bostkaldian, hele pedo elkargo bakararen alde egindute, bardako erriko kontsilariek, ama bialde biga kontra, diakin kontrakoa zela nahositu aintzineko bostkaldian, aldekoa irabazle beraz orai, berdin arrango izen, baia irabazle, eldu da, orai arte bostkatu duten egiteik, emezorzi direla alde, eta iru kontra, gaur, miarritze, mugere, eta azparneko erriko kontsilarian aldi izanenda bostkatzea. Sekulako jendia atzo pauen antolatuazen manifestaldian, ehunka jende bildurik, itxaso petik, petrol eta gaza ateratziak ondorioa initzukoanen duela salatzeko, pauen petrolio kompainien biltsarrak segitzen baitu, mobilizapenak segitzen du eta egun eguerdi terditan ikuntza ikusgarri bat itzemaiten dute manifestazalek. Stazion Trail edo mendil asterkaldien gune bat egiteko proiektu bat eginaidu edo eginaida. Baigurri aldudeko Ibarrian, sedea presentatua izan berri da, lider saileko laguntza eskuratzeko gizan, baina inguramena zaindu zain nahi duen kada elkarteak jakinaraztidu estela ados olako proiektuarekin. Mintzatu gira elkarteortako kire batekin eta baigurriko hauza pesaren agapostua ere entzun dugu. Jozu Bazuen zonbat denbora, stazion 3 ledol asterkarien ibilbide gune proiektua aipatzen zela baigorri eta aldudeko mendialdian. Proiektua bera luzaz aztertua izan onduan tokiko hainbat den hartian, azken demoretan ikusi dugu kad federazioak bere kontrako iritzia ageri baten bidez plazaratzen zuela. Rafa Baldi Bielzo, kadeko kidea, bere ezadostasunaren zergatiak plazaratu dauzkigu. Gune markatu bat izanen da, entrenamenduak egiteko, pagatu beharko dena. Entrenatzea mendikunean ados bainan estazio berezi batek egitea ortarako, ez mendian ez da hori bakarrik. Gehienik, oinez ibiltzen direnak dira. Aski dugu galdeitia, gune bereziak ezartzia oinezibitzeko, eranen gaukute badirela jadanik. Gauza bera da lasterkari entzat, jadanik badira ebilbideak. E, dir, ben, la tut, tut Lausailetako lasterkaldiak dira zeinalatuak izanen, zailtasunen arabera proiektua presentatu baino lehen kontzertazio bat izan dela tokiko jende andana bateki lan erranda uku Jean Michael Koskarrat baigoriko osapesak buka tarritia gila hutsana eta encheatuko gira bez horien eta entzutera eta elgerekin itxordu baten gaitia hasteko Guk guaiartean uh, azteko egin du aski bilkura iduitzentzat, uste ginen gure esokountan zela aipatzea. Aipatu duku hori behaz uh, erriko etxeko eta hausapezekin, maleako sendikataekin, iistariekin, laborariekin, denekin. Egin hainbeste bilkura ez baiginen guk guaiartean pentsatzen horiek, eta betidanik eta mintzatu girelaik hasteko denak uh, onartzen zuten gure proiektua, eta piskatak itiagira ba. Eta ideia da, el duden ekainian estrenatzea de lako stazion trailer edo mendi estercaldien gune hori. Bestalde, Espainiako barne ministerizak jakiterat eman duatzo, nekane, txapartegi, arrastatu dutela Suizan. Espainia eta Suizako puliziek elgerrikin edaman operazioan gelditu aizan itaike zurriken. Hemos orsi, larogoita Hemos orsi izeneko eskerbertsaleren kontrako hauzian dian kondenatu izan zen, sei urte presundegi ausian hauzian salatu zuen tratutxarrak jasan zituela eta tortulapian egin zituela haitormenak. Bimilata amabiko abenduan Espainiako euroagindu aterzabaldu zuen bere kontra, 2 milata zazpitik, iesian, bizizen, nekan txapartiki. Euskal Kostaldeko planning familia legitura berriz sortuko dute, iru hilabetez aktivitatia gelditu ondoren, hiper Euskal Herriko planning familia legitura berriz leki anemaitia, espero dute, elduden iraileko, marga forestie. Atorren ireletik haintzina behitz hasiko dira permanentziak familia Plangintzan hasta azken eguarditan. Mementuko lokala eskuratzeko desmarchak egiten ari dira, bayona miarritze eta angeluko erriko etxeetan. Kami sotorredonon Plangintzako kidea da, esplikatzen daoko bereiduriko zergaitik familia Plangintzak etxi zuen Elde témua nombreuz? Horain lohtu dugunari begira bolonges askoz gutxiago ziren. Jendea joan baita, emeki emeki, eta gure alburuetako bat hori izanen da, albe zain talde jende txua atxikitzea. Plangintza etxirenean urtahilean, lau ziren bakajik. Beraz nekadura izan da, baita akidura ere, beti burrokan aritzea botere publikoekin, jirulaguntzak lohtzeko edo entzunak izateko, Benera, ez zuten lokalerik, beraz bai egoera biziki zaila izan daienzat. La situazioa ekti ektrèmena kompliketetan. Aldiuntan, surbildu dira mugimendua behitz abiarazdeko. Hauetan, ogoita amak pertsonek, formakuntzak sigituko dituzte jendeak errezibitzeko, kami sotredonan. Kondua esformer, c'est le premier but que nous poursuivons. Formatuak euh, izan behar gira. Hauda gure lehen el beraz formakuntzak eginean ditugu, departamentuko departamentu de de de e el karte harekin haiek sigituko gaituzte eldudiren ilabeteetan, guk gero ahira ona egindezagun publikoari. Azteko informazioa eginen dugu gehien bat, eta ondotik abortua aintzineko prestaketa eta gizon bortzizkeriaren biktimen segipena egiteko formakuntza aluzeagoak eginen ditugu, baina hori berantago. <trono> Bestalde familia plangintzako kide behiek kezkaak aderasi dituzte, azken hilabete hauetan abortuaren eskubideak jasaitan dituen erasuai begira. Detailak inezazu ere, familia plan gintza berria, baionako bestetan izanen dela informatzea lana ere maiteko. Eta bestalde lan legiaren kontrako, barnekaldeko kolektiboak elgerretera zebatetara deitzen du, donapaleuko erriko etxain zinean, apilaren behatzean, erlai baita, batuntan eta hori, goizeko amekontan. Erriak katzetak, laster web gune bat sortuko du, Euskarazko katzetaren bilzak nagusia iraganda larun batean baigurin, berroi bat kronika egile eta errietako berriketari dira elgeretaratu eta hori baino gehiago ere direla erraiten zaukun, erriak katzetako diru zainaden, peo jora egainera, e, aipatu bezala, aurten abiatuko dute web bat. Egiaren inguruan ez ginen denakor, baina nomba gira berroita margiruto noi bat, eh? hor, eta aski segituki lanean direnak eta beti hor dira fidel, leial, eta guretzat bizik euntza da. Egia gazeta badu toki historiko bat hemen eh, ipargaldean eta beti gazte. Ba ba ba, eziturian 632 urte, egia bizi dela eta eta beti segitzen eta hola segitzen bali badu eta manera guztien arabera hola segituko da, eh. Eh, eta holako egunek eta ere indarra maitzen dute. Eh, bai hasiagiraaspaldiko urtetan Uh, Aipatzen du eta or, e, biltzak nausian aipatot, webgune istorio eta hori webgune kabe ginen guaiakte, guai, huay, uh, ara, or, uh, egiten aigira, aurten eginen da, zubuk da, uh, manatua du, e, teknikari bat egiten ari dezauku, eta oidenekin uh, sekula baino indaktsuago joa ingirain Hortzego nontan hasiko dira Etiopikoak Bayonan, Bayonako munduko, karrik, edo bayona, munduko karrika bihurtzeko esperantzarekin zorsigeren aldiko zospatuko dira hauek, jendia kutza aztia dute helburu, berzeak berze, antolatzeilek, horretarako musikari, poeta, idazle eta artista initzek ikuskizunak eskainiko dituzte Bayonan zehar, hiru egunez, aurten gogomita berezia, Patrick Chamoiso Berrada eskanrai el quartier a topaketa u kantula sel Jean-Christophe Galchita Bodu eta Julien Asheri topaketa u funtsaz. wen funchasa da festivala bat hili batean gauzak hurbiltasun uh, batean bizitzen dira ere eta ta gauzak uh behaz, uh, hola, hidian bizitzen dira. Bar dira, gertekariek badira fakultatean, eta bayonetipian, eta memento berian, bolianderia batean, erizaiten alda, uh, bat goiziko hau amekoetan, man dezaun, jendeko hogia erostan duten harik. Kasik dugu espazio uh, publikoan, ez uh, gauzen uh, egitea edo egiteko ahala, eta etxupik zenbidez, uh, askapenetik bai gure sedea zen, zinaziriaren, uh, nolapait, bezeskuratzea, Gertakari, uh, kiti batzuegin ez ezta, bentsatu da, zunari bat egiten uh, zu dubla Bayonan eta alagolpe batez, uh, mm -hmm. eba diragauzak ez denetan eta, eta abri ez bate. Etiopikoak festivala Bayonan, lehenitz ordua orzegun huntan, Bernardo Atxaga eta Eduard Glissant, Martinikako poetak ukantzuten solasaldiaren filma, hori Bayonako fakultatean iru ontaik goiti ikusgai. Izbat Kiroletaz eta Txirindulan, Euskal Herriko Izulia inzinadoa, laugerren etapa izanen da, ostegu luntan, lesakatik hori horat joan dena, eunta irurigoita bost kilometra, eta skaitaleko Mikellanda eskualdunak segituko du horiz bestiturika. Go nazina, goiz beri saiuaarekin orai eta nazioarteko berikkentsegitzen dugu bere hala, zuekin Kristoff eta batitza, eta Hollanda edo herbereak nederzit delakot buruz abian ote dira. Europako Batasunak eta Ukrainiak 2008an sinatu elkartze akordioaren inguruan bozkatu dute atzo erbeheretako erritarek, e-referendumak legezko balioaren izaiteko, gutieneko parte hartzea EUNeko Ogoita Amarean ezagia zen, zundaketek emaitza askiargia utzi dute, EUNeko erotenoita lauak ezetzer handio akordioari eta parte hartziak eina gainditu du EUNeko Ogoita Amabearekin. Galdek eta espazen zuzenki erbereak Europako Batasunian egoitea segina, Galdera hori, hor oh zen gibelian. Horritaraziz, batasunaren sortzaileetarik dela, Holanda, Europako batasuna eta Ukrainiaren arteko elkerdzea akordioari ez egan ezgero, gobernoa beharturik litzateke beraka hartu aldeko erabakia berrikustera, erberetako bi gamberek jasun hartu zuten elkerdzea akordioa, baina gintpeile interneten sohtu ekinbide euro-sekip, eurozeptikoak sinadura bilketa bat bultzatu zuen e baten egiteko legearen arabera gutxienez irueun mila dira beharrezkoak eta aize genditu luke eina lau noin eta marmila jendek parte hartu ondoti katzo sinadura guziak banaka banaka egiaztatuta gero sei hilabeteko epean deitu behar da e-referendumerat esezkoak irabaziz gero elkartzeak ordiua hortan gelituko litzateke horrek europako batasuna horreino gehiago haulduko luke ko iraultzaileek kurdu zibilak hildituzte Alepon egin erasoetan Siriako iraultzaileek kurduen kontrako erasoak egin dituzte Alepo Ipagaldean informazioturgiek Ajar altsaman milizia islamista jodute erasoen antolatzailetzat Siriako giza eskubideen behatukiak salatu du iraultzaileak suetan agatu, eta hemezortzilagun hildituztela Agañuz agentziaren arabera dozenaka izan dira azken egunetanhillak izan diren kurdu zibilak tartean aaka.